Eta sí, sí, sí, sí, sí. autobusien entorrenanik bertxu osatu dut. Eta ni beti badizua, atapagore eta behar txikuntuko bat osatu dut. Ondarabitiko nore bitakzean. Horere <t> <txan> tazarrean, dana xupa pindar, seme bat goratzeko pintu geralkar. Bertxorari honena, euskal herri zehar, Irianez ikan, eruneta bidar, gerran kontra negar, pestaz damean bar, dottrinean azkaz, lanean ez baldar, gora errente illat agora,